Andal san hadis po redu 25. Kaže binti Mihsan Asadiya, ona je atet bi ibn laha sagir Došla umu od Mihsana Asadiya sa svojim malim sinčićem koji nije, kad lam yakuli tam, nije jeo hranu, što znači da nije ran, znači dojio majku. Znači još nije prešao na hranu. Mimo mlijeka. I došla je ona ila rasulallahu sallallahu alejhi ve sellem ila rasulallahu sallallahu alejhi ve sellem fi hijrihi. Pa je ona dala svoje dijete poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u njemu u krilo, da ono uzme ga u krilo kaže, fe bale ala thabihi, pa je mali mokrio, piškio, što mi je rekla, na njegovu odjeću, thab. Kaže, fe da'a bi ma'in, pa je posljednik sada tražio da mu donesu vode, fe nedahaha ala thabihi, pa je vode, pa je on, znači, pokvasio ruku i poprskuo po, po svoj odjeći. Kaže, velem jagsilo i nije oprao, znači, poprsko i nije oprao to mjesto bije djete mokrilo. Muško djete. Kaže, fi hadithi ajše te imali mu'minin, svojnji drugi rivadu, u hadisi ajše i radijallahu anha, majke pravovirni pravovjerni, ena Rasulallah i sallallahu alaihi wa sallam utjebi sabijin, uh, da su došli s poslanikom sallallahu alaihi wa sallam sa uh, dječakom malim, muškim. Kaže, fe ba'ale ala saubihi, pa je mali mokrio na njegovu, njegovu odjeću, Fedaabiima in pa je traži, da me donesu nesu vodi kaže feetba,au i Jahu. Feva Jahu znači paje s tom vodom poprskao ili oprao to mjesto. Boli muslimin kaže ovat kod muslima feedbahu, beulehu, alesu pojašnjenje. Fetvahu belahhu kaže pa je etba znači uslediti neči, nakon toga s nečim doč. Kaže pa je s tom vodom, došao na to mjesto gdje je bila mokraća voleme, al nije oprao, znači poprskao. Tako da pojašnjavam, znači ovaj hadis od Ajše radijallahu anha i od Umukajsid jednu jednu te istu stvar, znači da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad muško dijete mokri dalje, i pomokri sa njegovu odjeću, da nije prao to mjesto, nego bi poprskao. Šta je poenta ovdje? pojinta ovdje, da li su ovaj propis razlikom okraćene čistoće, ali tako? trebalo li otkronuti, treba li oprat? U tome pojinta, tu je ono što što novo dolazi, ovaj hadis. <haha> Priča se veže za ovaj događa, ova dva hadisa, vezano je zato da su ashabi, radila hanhum, dolazili poslaniksa, alon sadne, sa svojom djecom. Zbog čega? Radi bereketa. Donesu svoje djete novorođeno, a on bi dovio za to dijete, znači bi rekli tako poslan, nikada sam vam sada. Mi to danas imamo, je li tako, ovaj, običaj imamo kod nas svakog, kada ovaj, komšiliku neko, kad se rodi neko dijete, a, a, a, imaš, a, a ima i neko drugo dijete koje ima s vima simpatičnoj uzor nekom. Ili dijete, ili veći momak, odrasla osoba. Pa kad se rodi dijete, oni uzmu to dijete i odnesu gdje timu onaj. Traži bilo šta. Od tog djetega, gdje mu ti ovo, gdje ti ono, što ne bi se bacilo na njega, zna, ne bih reketa i tako, da veže za tu osobu. Gdje mu ti, gdje ti ošišaj, gdje ti ovu radi, gdje ti ono. Nešto slično o ovom ovdje, jel? E, Allaho poslanih, sallallahu alaihi wa znači od njegovog, e, kako se e, tumači ovaj događaj, njegovog lijepog hlaka i opođenja prema ljudima, on bi, znači, e, znači, primao bi, ne bi odbijao ljude koji bi dolazili, Znači, prijimao bi, uzimao djecu sa kojim dođu, sa kojim, de, sa kojim bi oni došli. E, u u odde pojenta, u odde u hadisu, znači, spomenuli su djeca, znači, e, znači e, uglavnom su bila manja djeca, znači, čim nisu počeli da jedu hranu, znači, da bi to bila manja djeca. Znači, u onom periodu, prve dvije, prva godina, dvije, tri, kada se sa dijete samo doji i ne jede hranu. E, da bi uzimao djecu i e, da bi dovio A onda bi se desilo ovo što se deslo ovdje. Znači desilo bi se da dijete mokri na njegovu odjeću. I e, njegova reakcija bila bi na to da bi on poprskao vodom to mjesto, svoju odjeću gdje je dijete mokrilo. <kuh> znači ovdje govorimo o jednom meseliju, a to je e, znači imamo razilaženje učenjaka po ovom pitanju, vezan za ovaj događ, za ovaj adis. A to je znači e, da skupina učenjaka smatra bez obdje da je ovaj dahadi Znači imamo skupinu učenjaka koja smatra da je vađib da se opere mokraća od djeteta makar bilo znači e, bilo ono muško ili žensko da dođe ako pomokri se ili na odjeću ili na mjesto gdje ćemo, gdje trebamo klanjati da je vađib da se opere. Kako to tumači s ove hadise, otkud je to? Kako da kaže da je vađiv oprat mokraća, posljednika nije opravo mokraća? Kako to tumači? Naravno, pravi neki izgovor, jedan izgovor, znači, osnova da je, da je mokraća nečistoća. Bila dječja, bilo ljudska neči, mokraća nečistoća, muško ili ženskog djeteta je ne, ne, ne, ne mokraća nečistoća i da je vađiv oprat, to je osnova. Ovo kaže, ovo je izuzetak. Ovo je izuzetak, se može tumačiti za na značin. Da je to... Da je to radio poslaničan, da je to zetak zanjek, da je on na takav način radio, da nije i bret u tome, nego i brete u osnovi. Druga skupina očenjaka kaže, radimo mi po ovom hadisu. stim tim kaže, ne provimo razliku, jer je među muška i ženska. Što, pa kaže, odaj, slučaj se desio da donijem mušku od djeta. Možda bi isto radio za žensku. Sve ovo u redu nam nije došao na jedan drugi hadis, koji ni Buhariju muslimu koji riječimo od postanika, sad nam sada ovaj propis. I taj hadis, iako nije Buhari i Moslim, znači, u cijenje, skupina čenjaga prihvata, ucijenju i vjerodostojnijim. Oni kažu da nema različit muška, ženska, znači skupina čenjaga, to je drugo mišljenje, e, a, dovoljno je, kaže, da se poprši mjesto gdje djete mokravo. Znači, govori o djetetu koji još nije počeli da je ide hrana. Nema različit znači, muška ženska. Što kaže, analogno, Za što je radio podstavnik za muškovo dijete, analogno i na žensko. Kažem, muško i žensko dijete nema radski između toga. Treće je mišljenje. Uglavnom su ga izabrali učenjaci hadisa, ili kako kaže on, Lema, El, mohake kun učenjaka. Šta mohake kun? Znači oni koji ustraži u detalje... Onaj, u, u Bobu što mi rekli, u detalji, istražnih dokaza, argumente, ovo ono, izabralo se između ostalo na tom stavu imam Šafija, imam Ahmed, Ishaq, Evzai, Ibn Hazim, Ibn Tejmije, Ibn Nakaim i tako dalje, i mnogi savremeni učenjaci kažu, kažu, pravi se različit među muškog ženskog djeteta. Da muškog je dovoljno da se poprše, a, a ako žensko se pomoči u stanju, a ženskog djeta važibe bi oprati mogreć. Kako on da tumači, jel, ovaj? I ovaj stav, Allah zna najbolji, najispraniji. Znači, zašto? Zato podupiri ovo mišljenje, podupire na hadis u kojem je došlo Jukselu li deker Jukselu li, li, li, li unsa oju rešu li deker. Pere se mokraća od ženskog djeteta, a pršće se za, za muškog djeteta. Tako je došlo u tekstu hadisa. I taj hadis, možete reći, presjeća o ovom pitanju. Znači, na osnovu tog hadisa, ako uzmimo da je vjerovodostan, skupina čnjaga, ocjenio vjerovodostan, idući na Inshallah, znači on presicebom pitanju stvari da ima razlika između muškog i ženskog djeteta. I e, na osnovu ovog što je došlo hadisa onda nastalo i nastalo razilaženje. Na znači, čelo teče mišljenje da razna bolje ona je ispravnije, bliže i ova, ova dva hadisa u Buhari i Muslim podupiru to mišljenje da razlika između muškog i ženskog djeteta. E, nastalo je na osnovu ovog, ovog, ovog ovih hadisa nastao razvijanje kako toga da li je Da li je mokraća od muškog djeteta u ovom periodu, da li ona čistel nečista? Ako kada je dovoljno poprska, samo znači, znači da nije ne, da nije nečista, znači nema smetnje da se znači popriješ tako i ova, možeš na takvoj odeći, znači ako, ako tebe umokri djetet, to se dešava majki i i tako dalje, da dovu na poprši, to odeće klanjaš. Ako smo bez obaveza, znači a, a, bez obaveza popriješ, ako kažeš da je nečisto, onda nemaš kako, možeš oprat. Da klanju moraš oprat. Pa ima odrazila kućnjaka. Oni koji kažu ovako treba prskat. međutim nečisto je moraš nečistoća i moraš oprat tako šklanjati. Onda potrebno se pita koji je smisla onda prskanja. Oli je oprat onda, treba oprat. A, a, uč, a, skupina očenjaka kažu, znači, a, a, ovo je pojašeno da se ovako prše, znači, znači, nije na stepenu nečistoće i da je ovo dovoljno za čišćenje. I to je ispravnije, to je bliži mišljenje. I to je i to je bliži jer kakav je smisao prskanja al češti prosti možeš za namaz da operiš. Naravno ovdje opet pada znači riječ je o djetetu koje nije počilo jest hranu. Čim počne jest hranu, znači onda znači iz, izlazi iz ovog propisa, iz propisa toga da je dovoljno poprskati to meso. Naravno govorimo o muškov djetetu. Naci koga imamo razilažinja. Naci ima imamo, razila, Čanka kaže da je to da je ta mokraća od takvog djeteta da je ona na na, na stepenu od, od, od mokraće druge, drugi koji smatramo da je nečisto. I da se ovako prema njoj obhodimo u smislu tog prskanja. A Skupnja Čanka kaže da uopštene tretira se kao nečisto. Euh, tretira se Skupnja Čanka kao da je izuzetak stvari. To je izuzetak od pravila. Koji izuzetak? Znači, došla nama olakšnica u šarijatu da se tako čisti ta nečistoća. Od muškog djetjeca čisti da se popršči. Izuzetak od općih pravila, a to je, znači, tretira se da je nečisto, ali je izuzetak po pitanju pranja. Drogi kažu, nije ni nečisto, ovakav je propis. U svak slučaj, kako god tretirali, ispravno je, znači, bilo čisto ili nečisto, ispravno da je dovoljno to da se poprši. Da se poprši, da ne mora se pratit taj diodič i da se može u njoj klanjati ili na njoj klanjati. Na to je To je pojinta. A onda ostaje još nejasnoćak od toga, dobro, ako je to tako, ovaj, šta je razlog toga? Koja je, tu, koja je mudrost u tome da se pravi razlika prvu između muškog i ženskog i da se da samo poprši? Pa su učenjavci u tome govorili. Jedni kažu učenjaci, kaži, to je mrta Ne ima tu mudrovanja nikak, nije napušta u šerijskom tekstu koja je mudrost toga što je to tako. Sada mi ono mudro pametimo je. Znači, Dać tako je došlo u radi po stanik sada znači mi izdal 400 propisela Malik neka dalje jel razumeli ne razumeli. Drugi šah kažu, ne, ima tu svoju mudrost i pozadno. Što pa kaži, prvo kao dve dvije stvari. Prvo kaže što se kaže on tvrdi da se e, medicinski i naučno može dokazati da ima razg između mokraćim muškog djeteta u tom periodu i između mokraćim ženskog djeteta. Zbog ono kaže što e, što hormoni e, što uzrokuju kod djeteta u, u jednog spola i drugog spola u tom periodu. To je njihovo tomađanje. Koliko je to dokaz medicinska laza najbolje, ne znam. Oni skupine očinaka smatra i tvrdi da je u tome što kažemo finta, u tome je point što je razlika između muško i ženskog djeteta. Uh, drugi očajnik kaže ne, kaži, nije to, kaži, to je ono ovaj tu trebaš dokazat, nego je poenta u tome kaže što muško dijete kad se rodi uglavnom više uglavnom ovaj ljudi više voda kad se rodi muško dijete. I kad se rodi muško dijete sve ga hoće u naramak. Daj ga meni daj ga meni odlaga, majka, vidi, isti ova, isti onaj. I drži rukama. Više je se muško odjete nosi i drži u krilu i mogućnost je da, da, da češće se desi da umokri neko. I sad, znači, pošto češće uzima muškovo dijete, više se voli kad se rodi u praksi. Znači, i dolazi u situaciju da, da, da, da, da, da se umokri, da uh, onečisti odječu da tako kažemo. I onda došla, kaže, olakšica o šarijetu zbog toga. Da ima olakšica da ne bilo otežavalo ljudma, da se samo popoši, da dođeš popršivo, taj dio. Znači da je to mudrost u tome. A da nema neke druge stvari ovamo, da razlika između moških i žica je to, mokrača nema razlike, nego samo došla olakšica zbog muškog djeteta zato što su one češći. Znači ono se više uh, uh, više se njima pažnja pridaje, više se stavlja u naramake i tako dalje. Uh, Oće ovaj, hoće da kaže da se prihvata ono što u stvarnosti postoji. Pod toga naginjanja ljudi muškom djetetu I znate toga u praksi. Ono kad pita ko je, šta je kad rodila žena, šta je rodila? O, žena obič kaže, nije bitno šta je rodla bitno da je rodila. Ako na, a kod nas, je, kod muške, dobro, jes bitno, ali šta je? Ja. I e, tako, ne zato da ljudi to gledaju. Ono. Kaže, ja ide ima da rađa dok ne rodi muško. I e, tako dalje. Ljudi boluju od toga i tako. Uglavnom, ovaj, Iz ovog, iz ovog hadisa se e, učenjaci sa njim dokazuju jedno takođe pravilo jedan od dokaza pravila a to je el meshakatu tejlibu teysir teškoća do, teškoća daji olakšicu Znači, čovjek u teškoći ima pravo da koristi olakšicu. Naravno, mi znamo da u određenim širijetskim tekstom ima jasno pojašnjenje olakšica, ne da mi sebi izgledačemo olakšice, da mi kažemo, evo, došli u staciju ovako, pa eto, olakšica je, olakšica olakšica je. Znači, ne na osnovu svojih strasti i hiruva je potreba, ne na osnovu, na osnovu toga što je došlo u širijetskim tekstom. Znači, ovaj šerijski tekst nam ukazuje da je, da je znači, zakonodavac, da je zakonodavac, šarijanski zakon doš da, znači, e, nama dao pravilo da u ovo situaciji se koristi hoja za za tog stanja kojim se dolazi zbog muškog djeta koje se često drži u krilo to je jedno od povešćenja naroda. Povinete ovde da mi uzmeo ono što je došlo u, u hadisu, tekst u tekstu hadisa tako treba ponašati. Jelo ovo pozadna mudrost, nije pozadna mudrost i jeli se ovo ovo stvarnost onako kakva je se opođenje prema pre muškom nije, to je sad znači stvar tumačenja koja koja nije došla. Znači ove ovaj detalje ovde kažem, koja je mudrost toga razskidanja muškog ženskog deteta po ovom propisu, znači ona nije direktno pojašnjena u šerijskom tekstu, nego su o tome govorili određeni učenjaci, pokšavački objasniti ovaj propis. I oni koji kažu jel, da je emrta i da je tako došlo u hadisu i selam ali prihvatamo bez da toga znamo a, a, suštinsku mudrost toga i, i, taj, i to mišljenje ima osnovan. I s tima smo završili ovaj komentar današnji hadisa što planira spani kallahu me vebjantik aši haden laj lenta estak virka ve tubu ilik Andanu sam Andanu sam Andanu